Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat de Vella. 91, Francesc, F&M. La, la primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 F&M els investigadors catalans del projecte IVACAT van desenvolupar i provar una vacuna que millora la supervivència i la qualitat de vida dels pacients infectats pel virus de la sida. Aquesta teràpia viral no suposa una curació de la malaltia, sinó que a partir de la 14a setmana de rebre la vacuna, es redueix o s'atura la reproducció del virus durant aproximadament un any. Un cop passat aquest temps, el virus es torna a fer present de manera progressiva. L'estudi dirigit per Josep Maria Gatell, que té el suport de l’obra Social de la Caixa, Laboratoris Esteve i el Departament de Salut i d'Economia i Coneixement, es va publicar ahir a la revista Science International Medicine. Segons explica l'equip d'investigador, la vacuna utilitza les cèl·lules tandrítiques del pacient amb virus inactives per calor al laboratori i qual cosa permet controlar la infecció. Segons Felip García, doctor i un dels autors d'aquest treball, el sistema apren a destruir un virus que l'infecció natural no ha estat capaç d'eliminar. Per tant, és la primera vegada que una vacuna terapèutica pot ser tan efectiva com un tractament terapèutic antirretroviral. La investigació es va realitzar un grup de 36 persones amb SIda. En total, a 24 se'ls va injectar la vacuna i als 12 restants se'ls va injectar un placebo. La vacunació va ser factible, segura i ben tolerada, i al cap de 12 setmanes es van reduir la càrrega viral al més d'un 90%. I, posteriorment, al cap de 24 setmanes es va reduir una mica més. Per tant, la majoria dels receptors van ser capaços de controlar temporalment la replicació viral. Tot i això, la vacuna no es podrà comercialitzar, ja que no cura, només controla el virus de manera temporal. Així que el pacient hauria de continuar amb el tractament antirretroviral, el més efectiu descobert fins ara. La descoberta permet estar més a prop de la cura funcional, ja que, segons a porta garcia s'ha demostrat que, en canvi a la resposta immunològica, la vacuna ha estat capaç de controlar el virus. Aquesta cura suposaria el control de la replicació del virus durant períodes llargs o bé durant tota la vida sense haver de fer un tractament antirretroviral.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 Per deixar d'entreveure la feina d'elaboració dels regals que després es distribuiran per totes les cases, fins divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre, els finestrals dels tres pisos de la façana d'accés d'aquest equipament s'il·luminaran en colors i deixaran veure els milers de presents que hi haurà a l'interior del recinte. Durant aquests dies, un patxemisari del Reis d'Orient serà l'encarregat d'aquest magallgem i explicarà la història de la procedència màgica dels regals als visitants que s'acostin a l'instal·lació. I atenció perquè les entitats de Sant Andreu preparen la cavalcada de Reis. Exacte. Les entitats de Sant Andreu són les encarregades de preparar la cavalcada de Reis de Sant Andreu i aquest any per primera vegada serà temàtica i escenificarà la vida en un oasi. Això ha obligat a comptar amb l'ajuda de nombrosos voluntaris per tal de tenir-ho tot a punt de cara a dissabte al vespre. Per primera vegada, tal com hem dit, la cavalcada de Sant Andreu és temàtica i gira en torn de la vida en un oasi. Des de maig, una vintena d'entitats de la Sagrera i Sant Andreu preparen la Rua de la Nit de Reis. Els patxes també han de posar punt els vestits. Calen provar-se abans la roba perquè res no falli la nit més màgica de l'any. Fins divendres, aquests patxes estaran matí i tarda recollint les cartes dels nens i nenes a la jaima de la plaça del comerç. A més, entre les 6 i les 8 del vespre s'organitzen visites de grup a la Fabra i Coats. Allà, els més petits, doncs, tal com us hem remarcat, poden veure de primera mà com els ajudants de sas majestats dels Reis d'Orient emboliquen els regals. I ja parlant de, dels Reis Mags d'Orient, doncs, què us sembla si parlem de les cavalcades que es preparen als nostres barris? Els diferents barris de Sant Andreu organitzen les seves respectives cavalcades. A continuació si us detallem els barris i els llocs d'on sortiran. A Sant Andreu i la Sagrera sortirà dos quarts de sis de la tarda de la plaça de l'estació de Sant Andreu Comtal per arribar a les 8 del vespre a la plaça Massades. Pel que fa a la Trinitat Vella sortirà a les sis de la tarda de la plaça Josep Andreu i Aballó. A Congrés Indien sortirà a les 6 de la tarda de Felip II, 222. Pel que fanava serà a partir de les 6 de la tarda de la plaça Ferran Reyes. I ja el bon pastor Ivaro de Viver sortirà a dos quarts de 6 de la tarda del carrer de Llima, Lima, cantonada amb Augusto César Sandino. Les cavalcades de Reis són organitzades per les diferents comissions de festes. I també doncs, podem informar-vos que la l'ameinada dels nostres barris esperen amb il·lusió l'arribada del Reis Mags d'Orient. Fils, el 5 de gener, a costa de les bústies reials ha deixat la teva carta pels Reis Mags d'Orient. Els punts de recollida són a Sant Andreu, a la plaça d'Orfila. A la Sagrera, al Centre Civil de la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. Al Congrés Indians, al casal del barri, al carrer Manigua, número 2535. A Naves, al centre cívic, al carrer Naves de Tolosa, número 312, i a la plaça Ferran Reyes. La, al barri de la Tritat Vell, al centre cívic, al carrer de la Foradada, número 36. Al barri del Bon Pastor, al centre cívic, carrer Robert Gerard. I a, per últim, a Baroda de Viver, al centre cívic, al carrer de de Santa Coloma, número 110. Si ho prefereixes, doncs ho pots portar al patge Reial els dies 2, 3 i 4 de gener, als punts següents. Uh, pel que fa a Sant Andreu, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça Comerç, organitza l'eix comercial de Sant Andreu i la comissió de festes de Sant Andreu. El Congrés Indians de dos quarts de 6 a 8 del, del vespre a la placeta dels indians. Aquesta activitat està organitzada per coordinadora d'entitats Congrés indians. I pel que fa a a partir de les 5 i mitja i fins a les 8 mitja del vespre, a Naves de Tolosa, cantonada Josep Estivill, i és organitzat per l'Eix Comercial Maragall. Per col·laborar en la recollida de joguina solidària, hi ha els punts següents. A Sant Andreu, de 10 del matí a 9 del vespre, pots portar-les a la plaça d'Urfila, que l'organitza aquesta recollida agrupament grupament Escolta Jaume I, i a Congressi Indiens, d'11 del matí a 6 de la tarda, a les escales de la parròquia de Sant Piu de Rè que recull totes les joguines que voleu donar, la coordinadora d'entitats congrés indians. I parlant de congrés indians, doncs ara ens anem cap al canòdrum, que es convertirà en un connector entre empreses creatives i creadors. L'Ajuntament va convertir el canòdrum en un instrument per promoure la creativitat i la innovació a la ciutat. Per això l'edifici es convertirà en un centre que permet introduir nous mecanismes per al suport del sistema cultural de la ciutat. Es tracta d'una proposta inicial que es formalitzarà tenint en compte les aportacions dels diversos grups municipals. L'objectiu de l'Ajuntament és que en un any l'equipament estigui en marxa. La iniciativa respon a una de les prioritats del govern municipal que és promocionar la innovació i la creativitat i per fer-ho doncs, posarà en contacte el sector creatiu amb el de l'empresa i l'emprenedoria. El Canòdrom es convertirà amb aquest projecte en un equipament que permeti dinamitzar les noves propostes creatives emergents a la ciutat. Actuarà doncs, com a promotor de nous productes i serveis desenvolupats pels creadors de la ciutat. La gestió de l'equipament es farà amb col·laboració pública o privada. Es, tracta, es traurà a concurs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 la companyia Planeta Tomàquet. El SAT, al Sant Andreu Teatre, al carrer Eropàtria número 54, us ofereix fins demà, divendres, per tal de veure i gaudir amb família l'espectacle més tomàquet de Planeta Tomàquet. Una aventura interestel·lar, esborroja errada i trapidant. Descobrirem la importància de tenir cura del medi ambient i d'una bona alimentació. Tal com ens informaven ahir aquest mateix centre, el mateix Sant Andreu Teatre, doncs aquesta obra està representada doncs en primer lloc per, per actors i actrius, però també per titelles i té una durada de, de 55 minuts. Els horaris especials són avui dijous i demà a dos quarts de 6 de la tarda. I el, aquest espectacle és per nens a partir de 4 anys. És en català i el cost de l'entrada és d'uns 9 euros. Molt bé, d'aquesta doncs manera no ja comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull del seu al·latge. Que res no en valen tant dels arts ni els vells camins, el flau del mar si dintre seu no sento com batega i batega el fragil art de la tendressa el teu amor ho espero tot i tant que em faig un cant pel meu cap vespre estimulància dels teus ulls impunicar el teu cosmos Per l'amor t'estim Que ara més i sempre Més i sempre Sabem clau De la tendresa Del dolç batec De la tendresa Que espera La tendresa Que exalta La tendresa Que ens cura Quan fa por El món que visc sovint no el santo meu i ser els parquets d'una revolta miseria i guerra fam i mort feixis mai ori raudia i por rebuig un món que plora aquestes penes tanta pena A si no fos per la tendreça que esperar la tendreça que exalta 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui volem dedicar un espai important a parlar de com ha anat aquest 2012, els, barris, els diferents barris ja avui doncs, ens centrarem en el barri de Congrés d'Indians perquè és un barri doncs, força important pel nostre districte i precisament doncs, en qui parlem més amb el vicepresident de l'Associació de Veïns de Congrés d'Indians com és el senyor Jesús Rivera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, per on voleu començar? Perquè aquest any eh, 2012 ha estat molt important pel barri de Congrés, si més no perquè ja s'ha posat, eh, posat sobre la taula el tema del canòdrom. Us sembla que s'hagi posat sobre la taula el tema del canòdrom perquè l'Ajuntament eh, ja ha dit que vol fer un espai on connectar creadors i empreses, no? Sí, bé, ja He costat, hem de dir que ja ha costat perquè havíem arribat a un punt en què havíem perdut totalment el diàleg amb el districte, no? sobretot eh, després del canvi de govern. Però sí, és veritat que, en quant a lo que és l'edifici del Canàdrom, és veritat que s'han compromès a posar-hi doncs, un espai un espai per assessorament a emprenedors culturals de la ciutat, o sigui, un espai de ciutat, que això seria important pel nostre barri. Uh -huh. uh, un lloc en què també se podrien fer conferències, formació i havia unes coses aquestes. Uh -huh perquè allò que s'havia de fer un centre cultural finalment eh, s'ha deixat de banda no? Sí, sí, sí, finalment allò es va deixar de banda, eh, mm. en canvi com que ja era un espai que en principi doncs, ja estava mig arreglat, doncs s'ha seguit buscant alguna costa i sempre pensant en que fos un equipament de ciutat, no un mm -hmm. equipament de districte, no? i això és el que tenim mm. també és veritat que, que això, si veia aquest compromís eh, bé, tot el tot l'arreglament del local per dins s'ha de fer amb el pressupost que s'ha d'actualitzar 2013 uh -huh. per tant, en aquest 2012 el que podem dir és que lo que es va fer o el que tenim allí és un local que s'està deteriorant marxes forçades això és el que tenim actualment a part de la promesa uh -huh. sí, perquè segons diu l'Ajuntament en un any l'equipament podria estar ja en funcionament, no? Sí, sí, és veritat. dir Ells estan compromesos, de fet, al Pacte Municipal li consta doncs, aquesta iniciativa i això segurament segurament ho començaran a fer. De fet, van fer, fa poc, una, un altre acte reivindicatiu d'ocupació de la grada, també en participació de l'Ajuntament perquè ens haurien les portes per poder-ho fer, com un acte reivindicatiu més per, per que no es vagi oblidant el que o els compromisos que es fan en aquest sentit, no? Ara bé, a nosaltres no ens preocupa tant eh, el, que, el que vulgui posar-hi l'Ajuntament, eh, sinó que ho faci, ho faci aviat i que, a més, a més no s'oblidi tota l'altra quantitat de coses que s'havia de fer en aquell espai que que, que de ocupar uns de mil metres quadrats de zona verda i uns altres de mil més de sol de possibles equipaments uh -huh. perquè això com està allò dels espais verds i els equipaments bueno, això és una altra de les qüestions que han estat certament oblidades pel nou equip del districte, certament oblidades perquè eh, penso que nosaltres vam haver de fer després de... de mig al llarg, un acte reivindicatiu el mes de juny, en el sentit de que no teníem cap tipus de resposta a al treball que havíem fet durant sis anys, la taula de treball. Al no tenir això, vam fer un acte ludico-reivindicatiu en el qual, doncs, van assistir unes és... 400 persones del barri, uh -huh. vam recollir fins a 380 firmes recolzant les nostres peticions que no diuen res més que volien diràleg amb l'Ajuntament, diràleg uh -huh. i resposta, no? I uh -huh. que eh, això s'inclogués eh, altra vegada al, al PAC, al PAC d'Actuació Municipal. Uh -huh. D'allí d'allí va sortir una, una reunió a finals de juliol, ja abans de les vacances, una mica forçada, uh -huh. en la que sí que eh, l'Ajuntament, no? o sigui, nosaltres li vam presentar les les... les propostes, i ells van tenir una, bueno, una mica de, de, de compromís, dic una mena de compromís perquè tot això i ja els dic que està eh, certament molt molt treballant molt lentament. No? De continuar treballant en el projecte dels equipaments, eh, eh, a veure, eh, nosaltres insistíem també en aquest tema, que s'ocupés aquest edifici, que això ja està, sent que pot tirar endavant, però que no es puguin oblidar que teníem aquest altre eh, espai, aquest altre espai on nosaltres seguíem i volíem impulsar, doncs, eh, des de, des de... Uh -huh. un pavelló, és possible per les escoles, a altres expansions. No? Uh -huh. Sí en fi, vull dir, les coses podem dir que estan lentes eh, no massa eh, no massa conformes amb, amb el tema, no massa conformes mm -hmm. perquè costa molt costa molt no solament el dialogar sinó que les qüestions avancen no? portem nosaltres ja sis, sis anys treballant sis anys ja treballant aquest tema mm -hmm. i sembla que estem com el primer dia. Sí, perquè tanquem un any en què sembla que el barri del Congrés és un dels barris amb menys projectes dintre del par d'actuació de districte, no? Doncs sí, doncs sí, perquè el nostre projecte principal de fet era, era tots els equipaments que hi podia anar al canàdrom. és un barri que té poc espai que uh -huh. encabir equipaments té molta falta d'equipaments uh -huh. i eh, la nostra prioritat era aquesta Ara bé, eh, clar, nosaltres no només això sinó que i és veritat que en el PAT eh, això doncs, bueno, queda d'alguna manera eh, recol·lit, però hi ha moltes altres coses que eh, nosaltres estem reivindicant també. que el nostre barri s'ha fet un pla de censos que està molt avançat, que està molt bé, però encara falten moltes edificacions amb tot el que comporta les catalanes i pressupost quan a la Generalitat i l'Ajuntament. No? Uh -huh. Això també eh, ho hem reivindicat i també està, sí que està integrat en el PAT, però bueno, uh -huh. està allà, no? El tema l'escola com els indians, que la tenim provisional amb una cantonada de tot aquest espai, no? Aquesta sweat. escola hauria integrada a l'escola Rosa dels Vents. Uh -huh. eh, eh, eh, nosaltres també, eh, com hem parlat, el, el, el impulsar el llibre d'empreses, que és el que està posat allà, que és el més clar. Però, bueno, el l'impuls del comerç al barri, la rebutjació i millora del que és la plaça, perquè la plaça està deixada la, al, al no fer-hi res. Eh, Bé, bueno, allò és un espai perquè eh, gossos i gossets passegin per aquí, però es comença a deteriorar la marxa esforçada si no es fa alguna cosa. No? Uh -huh. Hi ha moltes més coses que sí que és veritat, que encara que semblin petites però formen part important, doncs que estan deixades, que no, no sabem no sabem massa si això es posarà en marxa bé, no. de fet el PAD és 2012 2013 30 anys, de més veritat ara el que ens deies és que l'escola de Congrés Indian s'hauria d'incorporar dintre de l'escola de la Rosa dels Vents, Rosa del Vents sí. però de tota manera aquesta escola, l'escola de Congrés Indians, en aquests moments s'està donant a conèixer com un exemple d'educació activa a Sant Andreu una educació diferent d'una manera d'estructurar-la de, de, de, de i de, de, de donar-la a conèixer a tot el que és al eh, doncs barri i al districte, no? Sí, sí, sí, sí. això cert, certament és així. A més, és, a més aquest any que t'estiu passat, eh, fins i tot ha estat ampliada aquesta, aquesta, aquesta escola, no?, ha estat ampliada uh -huh. i... Eh, Bé, eh, crec que és important el que passa és que aquesta escola que no, no pot estar permanent encara que en diem barracons i siguin barracons condicionats uh. permanentment en barracons. Uh. No? Nosaltres demà una escola bresol i integrada a el que die les pistes de tennis que hi ha allà. No? Uh -huh. Però això clar, eh, era l'únic quevam integrar pel barri, però amb el Conselli d'Educació, etc, el que van prioritzar era puguer integrar aquesta escola amb una escola que estava gai buida. Eh, no canviar eh, el, el pla educatiu, sinó integrar aquestes col·legues. No? Això està, diguem-li, també de fa tant pinces, no? Un tipus de promesa de fer-ho, però tampoc hi ha una data eh, definida. Uh -huh. Jesús, bon dia, sóc Susana Ávila. Bon Hola, hem parlat del Canodro, hem parlat de que anaves... El vostre districte, Congrés és un dels pocs barris que té menys projectes, menys equipaments, però en canvi teniu un projecte que ja s'ha engegat un any més, és Persones Grans, Grans Persones, que això sí que és una realitat. Explica'ns una miqueta en què consisteix. Com has dit? Persones? Persones grans, grans persones. Uh, Bé, bueno. d'acord no sóc el més indicat perquè a la veritat no puc explicar massa jo d'aquest projecte, ho sento, no et no puc explicar massa no, no, no. bé, diríem que és el projecte destinat a la gent gran no? sí, de... sí, sí, sí, sí però jo no sóc qui ho porto això llavors uh -huh. no, no això això ho porta la, la, la Monse, que és la nostra eh, vocal uh -huh. de, de, de les persones grans uh -huh. i bueno, dintre d'una quantitat de coses que anem fent durant, durant, durant l'any que també aquest any s'han vist una mica una mica posposades en el sentit que no teníem espais per, per, per realitzar o portar a terme aquestes coses que teníem l'associació de vins, però que eh, la teníem tancada en certa manera, però bueno, per altres problemes i que ara mm. sembla que tinguem davant, doncs eh, bueno, ella seria la més adeguada per parlar d'això jo ho sento, no es puc, no es puc, no es puc. Mm. Sí, fent una mica un repàs d'aquest any també ens que els veïns denuncien un increment de la al Congrés i, la indians, i als indians, concretament a la plaça Cardenal Chikonani. Sí. Bé, aquest és un tema que sí que nosaltres hem estat treballant, però hi ha eh, una qüestió important amb això. Nosaltres hem fet eh, diverses campanyes i campanyes a més molt intensives d'explicació vins, en xerrades a l'ssoció de vins, el repartiment de follletons, el repartiment de, eh, per a escales, eh, programes per a escales eh, en el sentit de que qualsevol tipus de problema ens ho fer sense bé. So per un costat. Hem tingut poca resposta en aquestes campanyes. Hem tingut poca resposta. Si bé és veritat que sí que hi ha hagut eh, alguna qüestió, Eh, de manera puntual perquè és així eh, el contacte que nosaltres tenim amb els Mossos d'Esquadra i, i amb, la, amb la Guàrdia Urbana que és regular durant l'any eh, el que ens indica que eh, clar, hi ha un nivell de, de denúncia oficial d'aquests temes Mm. No, no, no es pot fer només denunciar als medis, sinó denunciar-ho eh, efectivament, no? Perquè si nosaltres tenim unes denúncies com a associació de vins, amb aquest tracte regular amb eh, la, tant els Mossos d'Esquadra com, com la Guàrdia Urbana, doncs eh, això es tracta. El resultat que ens donen és que eh, fins i tot els índols han baixat. Vull dir, mm. això no descartem en cap manera, per perquè perquè ara és l'Ocell, del cert, que hi ha hagut alguna estirada de bolsos, alguna qüestió, sobretot als avis, i sobretot els avis a eh, final de mes quan van a cobrar la paga al banc. I això és veritat, i això ho han denunciat. Com dic, no? Però dir que hi ha un increment de la inseguretat, home, jo diria que això és una mica gros, en aquest sentit, eh? dir-ho així de general. No? Uh -huh. També podríem dir que els veïns del Congrés indians doncs, ara ja estan esperant el tema de, de la instal·lació dels ascensors. No? O sigui, hauria de ser aquest any no? que hi hagués una resposta. Home, eh, nosaltres, nosaltres seguirem insistint, perquè mireu, amb això hi ha dos punts. Un problema és, és el, el propi de que els veïns es posin d'acord. Hem treballat molt amb aquest tema. Hem fet mediacions en aquest tema. Hem treballat perquè la gent es posa d'acord. Aquest és un problema, no? Però un cop eh, la gent s'ha posat d'acord més o menys tard, doncs clar, els plaços que tant la Generalitat com l'Ajuntament han anat acabant, I de fet s'acabaven ara en 2012, mm. d'acord? Per això la nostra insistència en que una de les coses que havia de sortir en el programa d'actuació del districte era donar-li l'impuls que fa falta, doncs, per acabar de, en aquestes divendres, en aquestes escales, on no hi ha ascensors, doncs que, d'alguna manera, eh, sabem tots que l'Ajuntament té pressupost per fer-ho, la Generalitat no, però bé, eh, això és una cosa que s'hauran perdut els vins, en tot cas, han de posar més diners a la butxaca. Però hi havia eh, moltes coses, moltes facilitats, d'altra manera, sobretot per la gent gran, Eh, en, en que això es pogués tirar endavant. El que volen fer és que això no s'oblidi, no s'oblidi, no sinó que eh, es torni a d'una manera eh, efectiva i dinàmica en aquest sentit. Has, has mencionat abans el fet de que hi ha una, un increment de la seguretat al Congrés i al la bosta de les que fem amb els veïns, eh, també amb aquesta inseguretat veure també les substàncies estupafaents. I entre aquest és el fet que s'ha clausurat un local a Felip II, Sí. amb 900 plantes de marihuana a dins. Sí, sí, sí, sí és curiós. És Una curiós. gran quantitat. És curiós. Bueno, eh, aquest, aquestes coses passen eh, perquè, bueno, es dissimulen i es dissimulen fins que eh, la veritat, eh, la gent que hi ha de posar, ha de posar mà se de que la denúncia és veritat i és efectiva, no? Fins que no van poder eh, dir a la policia, a la Guàrdia escolta, els Mossos, vigileu allò perquè eh, sospitosament hi ha uns moviments que no ens agraden, eh, bueno, després del treball van va haver un arrodat i després fins i tot hi ha hagut sorpresa al barri. No? Com és possible que en un lloc així no ens anem a tant més? Vull que aquestes coses eh, passen, passen al terreu i al nostre barri ens va tocar. sí sí mm. Però bueno, benauradament està clausurat i sembla ser que de moment no hi ha hagut cap moviment en aquest sentit. No? és bo. Per tant, és important la tasca que crideu als veïns que si veuen alguna cosa sospitosa, alguna cosa estranya eh, us ho facin saber perquè vosaltres podeu donar la veu d'alerta tant a Mossos d'Esquadra com a la Guàrdia Urbana per poder intervenir i evitar aquestes grans quantitats de substàncies estufafaents o actes il·legals. Jo crec que, que ara que, que tenim l'oportunitat i que això surti d'antena és, és, és molt important eh, la tasca veïnal i la tasques de les nostres persones al barri. És molt important. No es pot entrar en paranoies, en diu i això passa, o això és... No, no, no cal exagerar. Però sí que és molt important que eh, en aquestes qüestions es dirigeixin a l'associació de veïns. És importantíssim. Nosaltres, com dic, tenim una relació directa amb la Guàrdia de Bona amb de Mossos d'Esquadra i, i hem tant coses. Per tant, és, és importantíssim, ja dic, sense sospitar ara de qualsevol persona per com vagi vestida de la seva presgerència, no dic això. Però eh, els avis, la gent que està habitualment pel carrer, que passeja i tal, se n'adonen aquestes coses. Eh? Llavors és molt, molt, molt, molt important. Per això nosaltres insistim, però bé, les coses són com són. No? Jo ara vull insistir que és importantíssim, que és fonamental la tasca dels nostres veïns en aquest sentit. Uh -huh. Uh -huh. I, I també, també hem de dir coses positives del que ha passat a Congrés d'Indians perquè l'Associació Esportiva de Futbol Sala d'Arrels s'ha estrenat a, terri a Territorial Catalana, o sigui, a Pujeta de Divisió. No, home, és, és, és evident i és important, sí. Uh -huh. A l'Escola d'Arrels eh, hem estat treballant amb ells ja fa temps, uh -huh. eh, fins i tot vam haver d'adequar una part d'aquestes pistes de tenis allà a Can Rós, eh, davant del canòdrom, perquè poguessin fer la seva activitat de, de futbol sala, perquè mm -hmm. ja no podien donar cabuda a al que era l'escola, no? I això doncs, ha ajudat a que hi hagi més participants, per tant, més selecció de persones bones i per tant, evidentment, els fruits al final doncs, són aquestos, dos. Evidentment, mm -hmm. això és una notícia important. Mm -hmm. I crec que l'escola res fa una tasca important en, en el tema de l'esport, en el tema del futbol perquè de fet als joves i si la gent menuda del barri d'alguna manera s'ha d'ocupar i s'ha de trobar alguna tasca i aquesta és, jo crec que és molt important i s'ha de destacar, és veritat. I també és important que aquest cap de setmana hi haurà la cabalgada de Reis organitzada des de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. cada any, cada any, uh -huh. des de fa ja un anys, hem anat millorant... Eh, Eh, el que és la manera, l'organització, la disposició mm -hmm. perquè les majestats puguin fer eh, la seva passejada pel nostre barri. Mm -hmm. I efectivament, efectivament, el proper dissabte, com a anys anteriors, doncs, tornarem mm -hmm. a tenir eh, la cavalcada que sortirà des de l'associació de vins mm -hmm. i farà un tom al barri acabant a la plaça del Congrés on hi haurà eh, l'ofrena a un pessebrer eh, que muntarà perquè saps quantes carroses hi ha aquest any a la cavalcada bé, eh, aquest any hi haurà com cada any el canvi com cada any a ha les tres de Sant Majestat després mm -hmm. hi haurà un altre que és Mària, més una carbonera més eh, una banda municipal, municipal una banda de, de música vull dir, això més o menys hi da igual la, la novetat que volem fer aquest any és mm -hmm. obrir ara que ja està consolidat i també faré una crida, obrir Eh, aquesta cavalcada a les escoles del barri, perquè eh, puguin participar de manera activa doncs, fent la seva carrossa i així augmentant l'acompanyament la, la, la, la, a les militats. Sí, doncs sí. això sí que seria molt important pel barri seria del Congrés. Seria important, mm -hmm. sí, sí, sí. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més... A més, agraïu eh, la tasca que esteu fent. Eh, és important divulgar els problemes del barri, però és important, molt més important que la gent del barri se senti, la gent del barri, participi en el barri en les coses que fan i ajudi mitjançant-les. que és. Eh, Vullem o no, és el camí eh, de diàleg amb l'administració que és la que ens ha de servir i ens ha de millorar doncs, les tasques sent general al barri. Doncs això és el que intentem fer cada dia des d'aquí, de, des, des de Ràdio Trinitat Vella, la Ràdio Sant Andreu, i esperem doncs, que sigui ben rebut per tots els veïns perquè estiguin informats de tot el que passa al voltant de, de casa seva. Molt bé, i tant. Doncs moltes felicitats. Doncs gràcies per, per escoltar-nos avui. Molt bé. Molt bon dia. Doncs fins un altre, bon dia. Bones festes. Vinga, doncs una nosaltres continuem amb el nostre programa, ara fem una pausa, tornem tot oi. la boira va arribar a la vall soterrant les muntanyes i esglésies va ser quan de sobte el poble es va donar que entre ells ja no es podien veure com que el calor es feia insoportable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 I aquests dies doncs, està realitzant la campanya de recollida de joguines que eh, fa com cada any Creu Roja Joventut Ju de Catalunya. I hem de dir que aquest Nadal ha impulsat una campanya que en aquests moments encara no ha cobert les necessitats previstes. Per parlar-ne d'aquest tema doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora de Creu Roja Joventut, la senyora Lídia San Juan. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, encara no, no estan cobertes les necessitats? A veure, encara no hem repartit totes les joguines, perquè tot just acabem de, de recollir-les, encara estem recollint noves joguines a uh -huh. uh, arreu de Barcelona uh -huh. i bé, estem intentant arribar a tots els usuaris que, que podem. Uh -huh. eh, en definitiva, el que ha passat aquí a Barcelona feia anys que no la fèiem perquè, uh -huh. bé, es suposa que totes les entitats que s'encarreguen, que fan una campanya, donaven uh -huh. l'abast i fins i tot, i, bé, abastaven a tots els usuaris. Però, uh -huh. clar, la, la crisi ha aguditzat i, bé... Uh -huh. Aquest any ens han demanat i estem intentant fer tot el que podem uh -huh. i nosaltres arribem a potser a uns 300 usuaris, tres, bé, 300 i escaig, si sí, que hi hagi 400 potser. Uh -huh. I bé, el que estem intentant també és és donar suport a aquestes entitats que també fan campanya interna, que a fet n'hi ha moltes, el que passa que també ens demanen suport a elles perquè evidentment la crisi és per tothom i igual la gent que dona tampoc pot donar. Ah, això, això, la campanya com, com la teniu organitzada? Per districtes, per zones? Aquí a Barcelona l'Assemblea de Lucan uh -huh. la tenim organitzada per tota Barcelona uh -huh. eh, no fem distinció de districtes uh -huh. sinó que bé, eh, l'ajustinem a través de tota la de, de, bé, de la nostra assemblea i uh -huh. per tota la població de Barcelona uh -huh. tothom que ens truca a la porta sigui del districte que sigui, sigui de la zona que sigui uh -huh. eh, pot Pot fer bé pot treure una mica de... ah. pot treure benefici de la, de la campanya. Uh -huh. Els nostres oients fins quan l' poden fer la seva entrega solidària de joguines. Doncss demmate en possibilitats de fer entrega, tenim dos punts de recollida uh -huh. que són a la nostra seu central, que és la seu de provincial i, i autonòmica, al carrerrejó d'Àusties en 2024, i també el carrer número 6, uh -huh. Uh -huh. que són dos punts de recollida. Fins demà poden fer-la i, evidentment, també intentem fer entrega d'aquestes joguines. Uh -huh. I algun, les, les joguines han de seguir a complir alguns requisits per poder donar-les solidàriament? Exacte, nosaltres eh, bueno, promovem que ens donin joguines noves, perquè creiem que no hi ha infants de primera, de segona, sinó que volem arribar a aquests infants i donar igualtat d'oportunitats a tots els infants perquè puguin, ten... puguin estrenar una joguina, que és el que els fa molta il·lusió. Mm -hmm. doncs, eh, volem això que siguin noves, que no siguin ni bèl·lices ni sexistes, perquè creiem que també la joguina té un valor educatiu i pedagògic molt gran i que el seu espai de lleure, el que tenen accés, ha de tenir també el seu valor pedagògic i que puguin aprendre valors al uh -huh. mateix temps que juguen. Uh -huh. uh, també el que ens han informat és que uh, aquestes joguines, el, el que necessiteu és que es portin joguines de, de, per nens menors de 3 anys i per majors de 9 anys, no? Sí, el que molta gent, moltes vegades eh, és molt, molt fàcil arribar, bé, no és que sigui molt fàcil i que, i que si fufalls ampolles, però uh -huh. ens arriben moltes joguines de nens entre 4, 5, 6 anys, 7, 8, però les franxes d'edat eh, de més petits i les franxes d'edat de gairebé preadolescents o adolescents són les que més ens queden una mica descobertes, no? No és que no, és que no puguem arribar, però ens costa bastant més. Uh -huh. Llavors tenim necessitat aquestes joguines o, o articles de, de lleure. El que, per... és, el que sí que és important és això que has dit ara, que hi ha diferents, uh, difer, diferents organitzacions que us donen recolzament i que ja us porten directament també la, les joguines a, a casa vostè, a Creu Roja, no? Exacte, hi ha moltes empreses que ja s'han volcat molt, des de sempre, i en altres que són noves, i que a la mesura del que poden, doncs, ens fan arribar joguines fan, fan, per exemple, campanyes internes o, o per exemple doncs, si són empreses que, que ja tenen joguines uh -huh. doncs ens fan, ens fan donacions uh -huh. a aquestes mateixes empreses Molt bé. doncs fem des d'aquí una crida a tota la gent de Sant Andreu tot el districte de Sant Andreu doncs, que s'acostin a la Creu Roja Joventut de Catalunya al carrer Joan d'Àustria m'has dit? Sí, Joan 10-3-120-124. Doncs que es portin les joguines directament cap allà, no? Sí, o el carrer Fugina, no? depèn de, del que quedi més a la vora. D'acord. Eh? I si no, poden trucar també els telèfons. Mhm, uh -huh. sí. I, i Quin, que... I quins telèfons demanem... són? Els telèfons són... En tenim el 93 uh -huh. 300 65, 65 uh -huh. i allà poden tenir informació uh -huh. per d'aquesta campanya. També hi ha la web la joguinauca educativa.com. No? També ten la informació allà uh -huh. i també si volen poden fer una aportació en el hashtag i, eh, bé, a la Joguina educativa a l'Almoilla, la campanya de, de joguines uh -huh. i bé este al Twitter poden, dem, poden tenir informació de, via Internet o via per telèfon. el, On que, va... sí, el que es preveu és repartir 45.000 joguines entre 20.000 nens en situació doncs, de risc, res social, no? Exacte. Ja. Exacte. Que tenen una situació de, vulnerabil, de vulnerabilitat bastant, bastant aguditzada, ja. bastant acusada. Doncs, si vols afegir alguna cosa abans de tancar? Doncs, eh, afegir doncs que esperem que tots els nens de, de Catalunya tinguin un, un bon any que que puguin tenir un espai de lleure i un espai educatiu com cal. Uh -huh. i que la gent, amb mesur, la mesura del que pugui, doncs, pugui ajudar en una petita contribució. Clar. I que moltes gràcies a les empreses i, a la, i al vostre suport. Molt bé. Doncs això, fem des d'aquí la crida perquè s'acostin a la Creu Roja a portar aquestes joguines. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Acabem de parlar amb Lídia San Juan, que és directora de Creu Roja Joventut. Doncs dir-vos que fins ara només s'han recollit el 65% del que es preveu de recollir de joguines. Per tant, moment que us acosteu a la Creu Roja i feu la vostra aportació. Fem una pausa, tornem tot seguit amb més informació. Tanta-lo que baixat bandera No soporta el que ella no, no, tot el que ella diu dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs les entitats de Sant Andreu són les encarregades de preparar la cavalcada de Reis de Sant Andreu i una de les entitats que s'encarrega és la del Club Natació Sant Andreu a través de la, de la vocalia d'infància i joventut. En parlem doncs, precisament amb la responsable de, de vocalia d'aquesta vocalia, la Imma Garrido. Molt bon dia. Bon dia. Doncs expliquen com esteu preparant la cabalgada de la Reis? Doncs, bueno, ara estem amb varios voluntaris i varios nens que s'estan ajudant per mm. fer la decoració dels dos camions que portem. Cada any sempre portem l'estrella uh -huh. i després doncs, bueno, un altre camió que és on van els nens al el partit Carmel. Uh -huh. I ara mateix, pues doncs, això, anem una mica de temps perquè aquest uh -huh. any al ser la cavalgada temàtica, uh -huh. pues la decoració ens està portant una mica més de feina. Perquè què d'on ha sortit això de, de fer aquesta temàtica de l'oasi? Això ha sigut la, la comissió de festes de Sant Andreu i de la Sagrera, que són els que han proposat pues, per millorar la cabalgata i donar-li molt més sentit, pues, fer-ho així d'aquesta manera. Uh -huh. I hi ha molta gent que col·labori en aquesta cabalgada? Doncs eh, pues sí, del, de Sant Andreu hi ha més de, de 20 entitats que estan col·laborant. Uh -huh. o i sigui sí, que... nosaltres al Club Natació Sant Andreu que ja portem pues, més de 20 anys participant. Però podríem dir el número de carroses que hi haurà? El número de carroses pues, acostuma a com entre 10 i 15 aproximadament perquè després també hi ha molta gent que va a peu durant uh -huh. tot el recorregut. Uh -huh. I els patxers es de d'oasi o aniran amb el...? Amb el... No, els patxers van amb, bueno, pues, amb els seus eh, tradicionals d'Orient, van. Uh -huh. Vanem amb, amb el vestit de, que porten doncs, cada any uh -huh. i bueno, són les de més entitats els que ens adaptem una mica a que és a l'ambient oriental del, del sentit de la cabalgada. Uh -huh. Està proist que la cabalgada de Sant Andreu i Lla Sagrera sortti a dos cosess de la plaça de l'eststació de Sant Andreu Comtal. Sí, Allà és on arriben els reis. Okay. Allà és on arriben els reis. Uh -huh. Allvor ja se li farà la rebuda, però el que és la cabalgata surt de la plaça ofxila, uh -huh. directament. Uh -huh. D'acord, doncs també hem de dir que la, la, els nens que vulguin es poden acostar a la plaça del comerç per deixar la seva carta, però que també tindran l'oportunitat de donar-la als reis el, el dia de, de la cavalcada, no? Uh -huh. Allà, bueno, donen tot el recorregut, els patxas que es posempenyem als reis, doncs pues, poden recollir la la carta, durant tot el recorregut, uh -huh. Doncs eh, si sí, fem una, una crida als nens i nenes que s'acostin aquests dies a la cavalcada de, de Reis que es realitzarà aquest dissabte eh, doncs a, la, a la tarda pels carrers de, de Sant Andreu i de la Segreta, no? Sí, sí, uh -huh. sí, estan tots convidats. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Imma, i això, doncs, que vagi molt bé aquesta cavalcada. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Molt bé, doncs déu nhi -do, la quantitat de, de, te, de temes de, relacionades amb els reis que hem tractat avui. Eh? Primer hem parlat de la, de la cavalcada de, del Congrés. S'està escalfant, els reis ja es van apropant, sí, sí. ja es posen Desperés. tots neguitosos, esperant els regals. Les joguines que portaran els reis als nens que s'hagin portat bé i també, doncs, ara mateix parlàvem de la cavalcada de Reis de Sant Andreu i de la Sagrera, que això sí que hem de tenir una constància que no és només de Sant Andreu, que és de Sant Andreu i Sagrera, no? perquè després al final és a la plaça Massades que allò ja és Sagrera, és uh -huh. o sigui que molt bé, doncs altre el que fem ara mateix és una nova pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè el que necessiteu ara mateix és un paper i llapis o paper i bolígraf perquè tot seguit doncs, parlem d'algunes de les activitats que podeu fer encara aquests dies aquella hi ha gent doncs, que estigui de, de vacances o doncs, que vulgui sortir el cap de setmana i fer alguna cosa. Fem una pausa i tornem.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 Doncs després d'aquesta petita pausa ja som aquí i ara per explicar-vos algunes de les activitats que podeu trobar a la nostra habitual agenda. I ara doncs parlem dels patis escolars oberts al barri que són oberts aquests dies de Nadal. Exacte Jordi, doncs us informem que durant aquests dies de Nadal hi haurà patis oberts a diferents escoles dels nostres barris. L'Escola Barota de Viver, al carrer de Tucumà, número 1, obre el seu pati de dilluns a diumenge d'11 del matí a dues de la tarda. Després també hi ha l'escola El Sagret, el carrer Costa Rica número 26. L'entrada és per plaça Hispano Suïssa, carrer Garcilaso i té obert doncs, de dilluns a diumenge, 11 del matí a dues del migdia. I el, pali, el pati de l'escola Pompeu Fabra, el carrer Olesa número 19, de dilluns a diumenge, obre els seus patis de 4 de la tarda a 9 a 7 del vespre. Molt bé. Doncs encara ens queden algunes coses per comentar. Parlem de la convocatòria de sis residències per assajos a la nau i benof. Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències pel període de gener fins al mes d'abril del 2013 a la nau i benof. Doncs la Nau Ivanov ofereix un espai diàfany i agradable d'assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, mitja jornada, de 10 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit. La Nau Ivanov és un espai de creació i difusió de la cultura, situat al barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu. Especialitzada en arts escèniques, la Nau Ivanov és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dóna cobertura a totes les fases del procés de creació. Quin tipus de projectes podeu presentar? Doncs projectes teatrals, tant de muntatges te de textos clàssics com contemporanis, d'homes, nova dramatúrgia, tant originals com adaptacions i de, o de creació col·lectiva. Més coses a comentar-vos? Doncs la setmana que ve serà una setmana d'aquelles actives, perquè arriben els Tres Toms de Sant Andreu 2013. El proper diumenge, dia 13 de gener, a les 12 del migdia amb sortida del carrer de Sant Adrià, es realitzarà una nova edició dels Tres Toms de Sant Andreu. Els horaris, doncs a partir de les deu i mitja del matí hi haurà la concentració al carrer de Sant Adrià, entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer del Segre. Quin recorregut tindrà aquesta edició dels Tres tombs de Sant Andreu? Doncs sortirà del carrer Benedicció i Tres Toms de Plaç Orfila, pel carrer Sant Adrià, carrer del Segre, Pla Orfila, Passeig Torres i Baixes, Joan Torres, Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre, Passeig Torres i Baixes una altra vegada... Carre del Palomar, Gran de Sant Andreu, Rambla Faura i Puig, Rambla 11 de Setembre, carrer Segre i acabarà a Carrer de Sant Adrià de Nou. Doncs hi haurà un seguici important perquè primer aniran els giants de la Guardia Urbana, seguit del cap de colla de la banda de música de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana, la Carrosa de Sant Antoni Abat, la colla de Gegants i Amazones, el cap de genets, bandera... Genets i Amazones. Exacte, Genets i Amazones. Després hi haurà al cap de bandera el bandarer acordionistes, carro de carrera, carros a la Pagesa, banda sinfònica a les Roquetes de Nou Barris, banda de música Casa Granada de Barcelona, eh, carruatge de dues rodes, carruatge eh, també a eh, Limonera de quatre rodes, Carruatges amb més de dos cavalls i l'organització va a càrrec de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Paloma. I la setmana que ve també serà important per un altre motiu i és que la nevada del Nadal dels 62 es podrà veure a Sant Andreu de Paloma. El Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del Segre número 22, us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal de 1962 a Sant Andreu de Paloma. Aquesta exposició està organitzada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, amb fotografies de la nevada cedides per particulars. La inauguració d'aquesta exposició serà el dimarts 8 de gener a les 8 del vespre. Al mateix dia a les 7 de la tarda hi haurà la conferència als parquers de la nevada del Nadal del 62. Es pot tornar a repetir a cara del meteoròleg Andraoenck i col·laborador de CAP a Peus, Sergi Corral. Exacte, i, i proper col·laborador d'aquest programa. Doncs eh, també hem de dir-vos que eh, la cavalcada de Reis de la Trinitat Vella, tornem a repetir, sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Josep Andreu Llapalló. Doncs una altra cosa que teníem pendent és que l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats en aquests dies us està oferint l'engin de postguerra, microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairement industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al proper 15 de març de 2013, l'espai Josep Bota Fabra al carrer de Sant Adrià us ofereix l'exposició L'engil de microcotxes de Barcelona. Doncs hem de dir-vos que podeu gaudir d'aquesta exposició de dimarts a divendres a partir de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre i els caps de setmana, dissates i diumenges, d'11 del matí a dues del migdia i de 4 i mitja de la tarda a 7 i mitja de la tarda. Organitza Amics de la Fabra i Covalls i el Museu d'Història de la Ciutat, el MUVA. S'organitzen visites comentades, així que apropeu-vos. Doncs ens queda pràcticament ja la recta final del nostre programa, així que també ens agradaria dir-vos que hi ha una parada de llibres a Sant Andreu, al Mercat de Sant Andreu, que recapta fons per projectes solidaris. Acosteu-vos al Mercat de Sant Andreu. També dir-vos que a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, doncs el cada dijous, organitza a partir de les 6 de la tarda doncs els seus tornejos d'escacs. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, eh, doncs dono les gràcies a la Susana Avila per haver estat avui en el nostre programa, també al Carlos Gasull, i ens trobem si voleu a la mateixa hora demà, així que passeu una molt bona tarda. Adéu, -siau.